Ce te legeni? Ce te legeni codrule? fără ploaie, fără vânt, cu crengile la pământ? De ce nu m-aș legăna dacă trece vremea mea? Ziua scade, noaptea crește și frunzișul mi-l rărește. Bate vântul frunzând lungă, cântăreții mi lungă, bate vântul dintr-o parte iarna ai aici, vara-i departe, Și de ce să nu mă plec, Dacă păsările trec? Peste vârf de rămurele Trec în stoluri rândunele, Ducând gândurile mele Și norocul meu cu ele. Și se duc pe rând, pe rând, Zarea lumii întunecând, Și se duc ca clipele, Scuturând aripele, Și mă lasă pustiit vestejit și amorțit, și cu dorum singurel de mângân numai cu el